Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahir Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu Ala Rasulillah Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Ajma'in Mwezi utakwendana nao ni mwezi wa Rajab Baada ya mwezi wa Rajab Takuja mwezi wa Shaaban Baada ya mwezi wa Shaaban tutafuata mwezi wa ramadhani kisha shawal sha'dul qaada sha'dul hijja na muharram yake miezi hii ambayo nimeitaja hapa Mingi katika miezi hii ina ibada maalum ibada ambazo zapatikani na wala azifanyiki isipokuwa ndani ya miezi hiyo mfano katika miezi niliyotaja ni, ni mwezi wa Shawwal mathalan mwezi huu wa Shawwal ndani yake kuna yaumul idhi fitri kuna siku ya siku ya idhi alfitri kuashiria kumalizika kwa mfungo wa mwezi wa Ramadhani na kuanza moja kwa moja mwezi mwingine ambao ni mwezi wa shawali ambao siku ile ni siku ya sikukuu kwa waislamu tumeweka sheria na utaratibu wa kusherekea tukitanguliza salaa wa dhikri kisha kula na kunywa na mwingine anayofuata katika mambo ya mubah. Ibada hii ya ya siku kuu ya Eid al-Fitr ni kwamba na swala yake swala ya Eid al-Fitr haipatikani katika mwezi wowote. Siku yoyote isipokuwa ni siku hiyo tu siku ya mwezi mosi, mwezi wa shawali. Hivo hivyo ndani ya mwezi huu kuna swaumu ya siku sita sita limeshawali hii sunna yake ni kufungwa ndani ya mwezi huu wa Shawal kuanzia mwezi pili mpaka utakapoonekana mwezi dawa itakapotimia siku 30 maana siku hii ya kwanza ni siku ya kula na kunywa lakini siku hizi zilizobakia ni siku yote ima mtu akafuatisha zile siku ambazo ndio bora zaidi au akafunga tofauti tofauti saumu so, ya siku sita haipatikani isipokuwa ndani ya mwezi wa Shawwal hivyo hivyo miezi mingine nayo ina baadhi ya ibada mbalimbali ambazo Zinausu kufanyika ndani ya miezi hiyo turudi katika mwezi wa Rajab mwezi wa Rajab huu mwezi huu Mwezi huu hauna ibada maalumu Ibada ambayo haifanyiki isipokuwa mwezi huu katika mwezi haraja isipokuwa. Mwezi huu umebada shida. Kuna mambo mengi ya kuzua. Mambo mengi ya kuzabalati walbidaati walkhurafati walkumamati walmunkarati ya imetumbukizwa katika mwezi huu. Amabo maanzala Allahu biha min sultan wa Allah subhanahu wa ta'ala hakwi dalili kwamba kuna ibada fulani ibada hiyo tu maarufu katika mwezi huu kama vile mfano nilioutoa katika mwezi wa Shawwal kuna ibada maarufu ndani ya mwezi huo isipokuwa mwezi huu Ndiyo mwezi ambao kuna tukio kubwa lilitokea kielezewa na Qurani tukio hilo nani maarufu katika kutubi sira wa tarehe wala سبحانه الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وما تكريهي ni tukio hili ni tukio ambalo limetokea na limthibitisha na Qur'an na ni tukio ambalo limthibitisha na Sunnah na riwaya ambazo za tarehe zimethibitisha hayo. Kwamba عليه وسلم alichukuliwa kutoka Makkah akapeleka mpaka kule katika ule msikitu ambaye kule kisha baada ya hapo yakafanyika yalo fanyika pale kisha mtume wa Urijja ninasamaa akaenda akasogea kule karibu kabisa tum madana fa fakana qab fakana, fakana au adana ni matukio ya yapa na kule nako kuna mambo mengi yaletokea lakini kubwa katika yote ni sala la kufardhishiwa swala tano kae imetokea tarehe kurani imethibitisha hivyo sondameswe ni jamaa wamalo halina shaka na kuamini kwake na tunaamini na shaka ya aina yoyote lakini sasa ibada kwamba ni ibada fulani kwa waumini kwa ibada hiyo ni maalumu hiyo hupatikana mwezi huu hamna kuna baadhi ya watu kwa maana ya Uislamu Ukishaingia mwezi huu wa wanaanza saumu sasa Wanafunga saumu mwezi wa rajabu mwezi mzima. Wanaisubiria shaabani mwezi mzima. Sikwambii Ramadhani wanakamilisha tena hapo. Kwamba hili si sila usila sawa kwamba jambo hili ni kwa sababu dini hii ni dini ya wahai Dini hii ni dini ya mapokeo. Kwamba ibada zake, sheria zake zimeshuhushwa kwa Allah huwa kumtume, wa Allah Subhanahu wa Ta'ala kuja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kupitia kwa Jibril. Ngoma inategemea hayo. Sio mtu akaa nyumbani kwake au katika kilinga chake akafikia yeye na watu wake akafikia wakatengeneza aah wakaamua kuungaunga scraper. Akakwota hili akakomiza hapa, akakota bati hili. Ukaapa wee leta tofali hilo weka pale. We, Ni dini di, inayokwenda di, di, kwa dalili ibada zake zinaenda kwa utaratibu wa dalili kama ibada fulani haina dalili basi sio ibada hata watu wakifanya kutwa kucha hawapati kitu mwisho wa yote kwamba watahesabika kwamba hawa ni watu wa bid'a kwamba umezusha katika dini umekuja na jambo ambalo halipo bid'a ni kila kitu ni ile jambo la ibada ambalo watu wanazusha kulipata kuwa ni ibada Maka kasema huu oh, mambo gani au kio kitu bida bida tu basi atawai mwenyewe bida eh yeah, yeah, vipii huu oh, bbona kuna mafeni sasa mafeni bida oh mnaenda mna, mna ija, mna pana ndege bida huu yeah. ni ujinga kisa mtu anayejua huyu ni mjinga sawa kama kama wewe kwa daktari Unaletewa mbele yako mgonjwa wako ni wa chizi ukitoa mgonjwa chizi Una bila utaameliane naye ili umtibie apone. Sasa so, mtu mmoja kama hizi, mtu huyu ni mjinga, ni bwege. Sasa unaangalia namna gani utamsaidia ili apate kupona ugonjwa huu wa ujinga wake alokuwa nao. Bil hikmati wal mauidati alhasana. Unafahmiana? Mbona kwanza ufahamu. Usipofahamu kwamba ni mjinga au ni bwege, huwezi kumtibia. Lakipoxa kumfahamu kwamba huyu bwege, huyu ni mjinga. Alafu sasa ajira, sasa kwa sababu na malaria malaria yake ni 2 au tano sasa tutatumia mseto wa vidonge au sindano pataangalia au tufanye dripu kwanza lakini kwanza umfahamu hivo ukimtoa katika ujinga huwezi kumtibia huyo kwa sababu maana gani daktari ambaye ameshindwa kumjua mgonjwa wako isi hoja ya msingi upata meibida ah, ah meibida meibida au ni meibada <laughs> meibada kama mtu ibada ah a tunachozungumzia bida ni jambo la ibada mtu anafanya jambo kulifanya kuwa ni ibada kama vile mfano Maulidi Kama mfano Maulidi wanaofanya Maulidi ndio maana tunapo tunabishana tuna, tuna, tuna na wao wao nasemea huko nasemea huku kwamba wao ile si wanaita takidi kuwa ni ibada ndio gobeto uko hapo kwa maana takidi kama ile ni ibada sasa kwa sababu ya hili ndio gobeto lakini wao angesema ii "Hii bwana sawa na nini? Kitchen mada." Anasema, <laughs> oh, no, "Wana wana mambo yao jinga kwa sababu kitchen mada." Naaangesema, "Lakini ni ibada." Sasa ninawaambia sio ibada. Ni ibada sio ibada. Tutafanya fanyeni lakini mnafanya bid'a. Kullu bid'atin dhalala, kullu dhalalatin. Kwa maana, fi nara la tukingina mbabina, zina moto. Umeona hiyo? Kwa maana iyo basi sisi tunachoangalia kwamba ibada yoyote iwe ime, iwe ina dalili ya Qur'ani au Sunna sasa yale mambo yanayofanyika katika mwezi huu mengi ayo kwamba ni mambo ambayo kama nilivyozungumza hayana dalili ya Qur'ani wala Sunna sasa ukumbusho huu wasaidie kwenda kuwasaidia waislamu waelekeza na kuwafundisha kwamba hivi sivyo hivi ndivyo hivi sivyo hivi ndivyo waislamu walijengeka wanapenda khairi yaani waislamu wote dunia nzima ukilia au kusoma ile ahwalul muslimina fil alam saa waliyotangulia walio na watu wako kuja inshaallah ni watu wanaopenda kheri sasa ile khairi waelekezwe kheri kwa mujibu wa Qur'ani na Sunna sure so, he ni kumujibu wa kuzuazua na kutunga tunga. Sitatumieni fursa hiyo shabab ili kuelekeza waislamu katika khairi na katika mwahadhalishe katika mambo yaliokuwa mabaya. Ajaza kumulwa khaira. Hapa kama kuna maswali matatu karibuni. Ajaza kumulwa khaira. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu